Dis die voortsetting van hoofstuk 63 en dit is wat jou so wat wat my gediteer het hoe op die rots gesit het, die rots wat ek gesit het, ek en hy het alleen gesit wat ek weer, daar geen boze invlysteringen nie. Aan my boerevolk en aan my kinders van Suid-Afrika, ek kom vir jylle om jylle te verlos en jylle na die thuis te te bring wat ek vir jylle voorbereid het. Dit is vir my wat voor uitgegaan het, om jylle thuis te voor te berei so'n wonderlijke voorrecht en groot eer om jylle hierin te bring. Ek het alles van myself prijs om dit te kon doen vir jylle en al wat jylle moes doen is om vir my jylle vader, moeder en skepper lief te wees. Wat er groot voorag en wat er klein prijs het ek nie gevra nie. Net jylle harte vol liefde, dit is al my geliefdes. Ek neem al jylle sondes weg en bring jylle in my liefdes thuis te speciaal vir jylle ingerig. Hier sal ons soveel vreugde beleef en jylle sal nooit weer terug verlang na jylle aardse levens nie. Dit is alles wat ek jylle beloof het in my woord, en nog meer as wat jylle jylle self ooit kon indink my geliefd is. Ek sal jylle my skepping toon, net soos wat ek dit aan jylle beskryf het in my woord, wat speciaal weer na jylle wat my lief het gekom het. Net seker is het dit aanvaar, omdat hulle harte oop was vir my, en hulle siele, jylle siele, was ontvankelijk vir my saad, omdat jylle goeie grond is. Ek is, het jylle geseen daardoor, in my saad in jylle het veelvoudig vrugge lever. Net soos wat een mens iets geesteliks probeer oordra in die vlees, so is dit ook met my saad in jylle. Jylle besef nie wat in jylle gebeur het nie, omdat jylle nog in een mate blind is. Net so onmoendlik is dit vir een mens met vlees, om aan jylle die gees te probeer verduidelik. Maar laat die gees binnen jylle meer praat as jylle monde, en dan sal jylle die geestelike meer en beter oordra aan die harte van jylle naaste, wat ook geestelik kan hoor. Daar is een communicasievermoe waarvan die mens bitter min weet en dit is die geestelike communicasie met mekaar. oefen dit soveel as wat jylle kan dier op my te focus en dan sal jylle bewis raak van baie dinge om jylle en jylle sal jylle naastis kan aanraak. Die wat in verdrukking in die tronke sit kan nie anders bereid word nie, want jylle ken die reels van jylle gereg. So kan jylle hulle versterk in liefde Hulle draa in krag en die deere oopmaak met julle harte, want julle het my as sleetel in julle harte. Amen. Laat die se deere oopgaan vir hulle wat onrechtvaardig en verdrukking sit. Amen. Laat allemaal nou stil word en hulle uit die gevangenis laat kom. Amen.